بالله غلب من قبله ومن بعده يوم ایدن یقوم المؤمنون بنا لله الله الله ذو لا من الحیات الله السماوات والارض من الناس بالقایره بهم قادرون سوره الروم مکی سوره ته کے درشم پس انشقاق نہ سلو سورت کې اثبات توحید بالادله سرود بشارت للمؤمنین دا قران عام سورتو کې دا قاعده و چې کله څو سوروتونه و با په یو مضمون تیر شو نو واپس به متصل بل سورت توحید راغله په را. غوړه اصل مصادر نه کوي لکه توبه انفاق مضمون jihad د قتال نو متصل سورتونه شرا په ګوراناث دا مسله ير کوي یالکه سوره المؤمنون نور کې دوځه بادشاہ ته رشيوه نو فرقان متصل راړ چې اصل مضمون ير کوي دا رنګه د قران ترتیب دی په دې سورتو کې نو کې کې د ابتلا بیانوشه حالات المؤمنین او دا رنګه هلاکت جاهدینو نو متصلې روان راړ چې اصل مسله ير یعنې کی صورت کې ابتلا ذکر شو نو صورت کې مثال فطراری چې مصیبت نه بعد بعد لا ابتلا فته کوي چې کله تکلیفه مصیبت تم تیر کړه نو خرابه مخافته کوي اضاعې مثال ذکر کړي کله کله قران کریم یو شی په مثال واضح کوي لکه ډېرو سوراتو کې امثله به ذکر ک او مساله به واضحه ک کلا اقوال ذکر کی لکه د انبیا او فرشتو اقوال ذکر کړي په نافل الغیب یا په نافل شیری په څیر نو کله کړه د حالات ذکر ک لکه سورته کاف مریم طه ام بیا کې حالات د غي ذکر کړه چې دا غي حال د شاعت ده چې متصرفین عالم الغیب لاي ته بدل دارنګیم سلام قران کې بیانې نو مختلف سوراتو کې مختلف طور سره نتا استقر فی الذین نو دې سورټ کې مثال بیانې دفته چې دامه وي کې من کمزوری نو مې شپه پاک رب عزت کمزوری تمنو چتایې لکه څنګه سورټ کاس کې بیان کړو نو دارنګ دلته بل مثال پیش کای نبي عليه صلوات و سلام او د بهت لسمه تم کالو پدغا موده کې د کسرا او قیصر جنگ شروع شو کې کتاب او قیصر د کتاب پاوندو د انجیل ته ابيدارې ځان غاړ پدې ځان کې د کسرا غلبو شو او قیصر مسترق حتی کې داغه خپل کلیدار خلافت راغې فوجونو ټوله کې شو ده کلا قلوه اغیر که شو شاو او ده که وجود ده چار چاپ په رکھ رو تا ده نو مشرکان پا ده ده خوش آلشون چه سنگ آل تا کتاب خاون قیسر شکست کھوڑا ده ده نو داری دو ده که باون ده دان تا ده دا قرآن ولوه شکست پاوپنی حضرت صدیق نبیر اسلام تدا ذکر اوکر نو اللہ دا آیتون راولی گرن چه تاسو پا خواب کې ما دا سره په پوله چې چا شیکاس کولای نه الله چند کلو کې نه غارب کی نبی علیہ السلام غذر سلوک عالمکه کې تیر کو بیا کال مدینه کې او چې کم کال د مدینه 1300 نه با کال قیصر فتح وکړ د فات تصویر داو چې د رسالو کال هغه ما سورو قیصر چې پوش چې د غونش په لاس نو کسرا تایی پیشکر چوتو چه ارکمہ سر روغ او تجی سورا تاوان گواڑی نوز بادرکم کسراور تایی سلور سا او خان او پاگیو ار یهوب سلور سندقا دا با ڈک دسرو اسپینوزر راکی نند اسپینوزر و نند اسرو کدادی ڈک راک را پریدم دیگر نند پریدم نو کسر وی ٹک دا دا بادرکم خوئی و شرک تایی زماو خان بپریږي چې په مملکوونه کې ما خزانه خالي کړې دي او غدفي نې دراښتم نو زه په تعالی درکم چې څاغ وشاله شو چې واقع دي د فیلیدي ابراکی را بکی سرور څو خان او روغ پانی سرور صندوق نو کیسر پار یو صندوق کې مصالح پایته نشته چاته کړو خو مصالحو نشه پار څو پاینه اجه دو صندوق ناتہ سوکو ابیا اوخر سره سړیو یو نو سره سره سړی غی نو پورا فوج شو. دا فوج هروان او د کیسراه د فوج نوته د پوره د افغان پوره وطن نو کیسراه او چې دا سره سو افغان د صندوقونو سره دا صندوقونو وړی چې د سره د سپینه زره ډکې د عامره کله چې دا خوان د فوج نه بار لړا هغه خواني کینور سندکوې ماته اوه سپانته راوته نهک لړې کې سرا په سلطان باندې حمله وکړه چې کمزره کېدار غدار خلافه په غوغه حمله وکړه دیسره وسلې او فوج کې سرا ټول راغل ملک او ټوله ټارته نن ته وقار په جواب ولخا چه ملک ټول ٹل لطار کنو کسرا خبر راگئے چه او تا دلتا ناستے دے فوج دے قیسر اړم دے ستا ملک اٹلتا باکڑا کسرا پہے بطر وانشن فوج وار په کملار کمالار چیتا نو پبل ازاری لڑے قیسر جاسوس لگو لے نو پبل ازاری اغواتن تر آگئے کسرا چلار نو ٹل ملک بربادشیو شو یہ روانشیو فرسنو جڑشیو فوج اس طرح او قیصر دا غینه دا غیمن کونو نه خدانی راوړی فوجم فوجم تازدمو خدانی مرآړی ابیا پی هم راوکړه او قیصر شکست ومانه او تباب پر بادشاہ نو قران دا غې واقعي ذکر کړي په چری نن خوشاله دی دا قیصر په شکست نو قریب تاسو الله باندې فتو ورکی نو صورت سره لګئی دا تاسو باندې ترار دا ذریر ورساشی یی ان اللہ بتاسل فات ذرتی او آخر کہ اللہ هر حق پرست غالب کړي ولبت روم کمزور کئشو رومیان قریبا ربطا اجنل ارض نزد العرب رومیان کمزور کئشو عرب سره پولرا وهم ادغار رومیان پرته کمزور نه زور وربشی دئی غلبه منه مغربیتم دئی کمزوری شېری او الله ضرور کی پچا نیکانو کې به زه د لاسونو کم دریوی سلووی ہوئی او له الله غ اختیار دے په خو اوستون پس په فا د فتنه اوم د فا اختیار دے په صفتنو ادار پر شاله به مومنان الله پلی له فتو ورکی دارت جنگی بدرمو او پیندا دا لا اندا کې غودا چا چردا شي الله غالي دې مېربان او دا الله خلاف نو کې قلواد لیکن اثر غلط نو پويږي ماترد دا مخکي صورت کې تلا ذکر شي وا نو اعلان نه باد بخوایت اعزله غلب درکې اعزله ضرور کوي دا الله رحمته نو نه ومه کېږي پېجني داخله زائرې جون د دنیا پدې نه چه دا انقلاب دنیا کی ازاد راولی پو ظاہری خوشحالی نوئی خوشحالی ظاہری جن ادائید آخرت نے دی بے خبر دانا پوی چه آخرت کی مخواہ فتح اور کئی سوچنے دی آج پنفسون کی دی پو دائی نفسون کی چه کم دا اللہ دلائل دی ما تا اے دلیلو خواہے میں خواہ اے پا خط نہ دلیل دا توحید تاثرہ دے ورته باید اپوز دل چادر کړی داوغ دل چادر کړی دا خپل دل چادر کړی دا, دا کپر چادر کړی دا د فوائد دلیل یې چاغار سکي کته بوله مدار ده نتا نه تا پوس کوم چې تاره سوجيول کړی دا چې خو کله دا در کول نتا له سوجيول کړی دا اولم يتفکروا فی انفسهم سورته ادله عقلیه ذکر کوي د توحید زکه موږ کی دنه خالی کوم ذکر کړم ناول دلی سوچل کې پندزونه کې ها چې پرکړې دی الله آسمانونو کې کلا کلا علویات نو کې کی صفریات شروع کی رستم او کلا کلا صفریاتونو شروع کی د وېق نه برزاتې بودی عقل اړې را لې په می دای کې مغرد په دغه ګرجن دوړو انې تا نه مقر ورو او دې خلکو چې ملاقات رب سره انکار کوي انکار کوي مثلا بیان یې ترانه پرته کوي دا نو یې چې بیان کوم او دا الله دین ورسوم دې خلکو آمنې ندیګردي لري دنیا کې تپیر نو ګوري جان د پخوانو مضبوطو زین په کوات کې او با د کړي وازمکا وا اباده کړیو اغئی زمکا یانه کرے لیو یانه په پرخدي په دنیا کې د بنگلو و عملوا اباده کړیو اکثر دا نه چې دا اباده کړی دا و ما بلغو میشارما ته نه هم موږ خیره صورت نه نام پتاېت کې دا داغې لسمی رسیدنه دي لسی دي اغه لوی پیغمبر بدلایلو باندې نونو الله چې ظلمي کوي په دې لیکن او پقبل نوزنو داریمان نشو انجام داری خلقو چی کڑے او بد سو آشر چاہ نافرمانی او عثیان دار اللہ کڑے انجام داری بد سو انکذبود سوا تفسیر دے اگا بد سکر داؤل چی دنو پہلے او پہتنو دار اللہ او دی پہتنو دار اللہ ٹوکی کے نشو انجام داری خلقو چې بادی کڑے او از اغیب پکړو نو بدر شروع شو اوه ان کتبو اساو ته پیسې اغبته دا چې د قرآن کتاب نه معنا اوس دندري الله په دې مخلوقات دغه ښنای کی دلرا الله ته ورزله بشی نو اغ الله چې مخلوقاته خبره نو د اغ الله نن دا زلنې غړی او غوړینې را ما کوي یا چارې قیمت نو نامه چی بچی مو مو جمعان یبلس او ابلاس نه دی ابلاس و یاستا نامه دی د خیر یو مطلقه نامی دی ا یو ده ابلاس عربی فصیحه جبا نه ابلاس یان د خنه امید کېدل نو یا تعبیر کوم عربی کې لفظ ابلاس مدارات نو مه بچی مو د ثنا دا نجات نه د خلاصوالی نه د بشارت نه د جنت نه انبای د دلرا د نه دینا چې خلاصو کی دی لرا ځکه د شرک دادرې جړې وی مونږ سرتینوس کې بیان کړ یو جره د شرک دادا چې مشرک وای د ایمخلاصو لشي زه ما دادا چې مشرک وای د مدار دار دی دغه ما جاوې دا دا چې موږ شي کوې دې الله تعالی پېژغې دادرې واره جړې بدرې واره سورته کې بل بل ذکر کړي سورته یونس کې دا ذکر کړو چې دای وای موږ لا صحیح وایو کوونو او لا شفاء ونا دای د خلاصولو لپاره موږ قرار دی راغه جواب وکړو چې د دې وجود سره نیچے تنب دول له رب العالمین خلاص اخر خبر کوئی ترالي وجود نشته د دمشق دا شوبا ولم یکونو من شقائم ان بعیدل شرکان دینا اخلاصون کی اشیبدی په کولو شرکان منکر منکر دین دا معنا چې موږ غفره شرک نه کړې والله ربنا ما کنا مشکین یام یام موږ الله نور رحمت کری نور غوږتي غا کسان ایمان راو رو دا اللہ پا وحدانیت ایمان راو رو چے الله دا اللہ راست کریا عمل کڑاو نیک عمل نیک در دنیا کے جد جاز اطلاع کروا آغای عمل کرو فردی باپا په چونکی خوش آلا توح بارون دو خبور ندی خبور وی خوش آلا تا خبور وی نعمت تا خبور وی کرامت تا تو برون عزتمن وکئشي تو برون خوشاله وکئشي تو برون نعمت ور وکئشي او هبر نغټوي عائم تم وئ اګه سان چې د اسلام عمل وکنه نزیبا په پاوچوکه خوشاله نعمت ور وکئشي دایلا خیر ور وکئشي او کسن چې ګفرې کړو اته جذب کړو ځونکو پهونو په ملاقات رستنی زکه بیا ملاقات د جهنم نشته نو عذاب کسن پازابږي او پېښې پازاب شي حاضر mesti شي نو ار کلا چې عذاب او خوشالۍ د الله لاس کې نو آیا داور توهی تفریقی ما مخېلو چې قران کې د توحید مختلف مناظر دي پیلہ د توحید اس بات کې په لفظ د لا اله الاه کله اس بات کې چې او عبد الله کله اس بات, لللا, اس بات تبارک الله ذکر د مشرکین او د شرک کسونه غنو بعضی مشرکین چې غیبا تعریفونه د خدای توپ دای کول نو او خدای الحمدلله بعضی مشرکین چې غلای سره زای کول نو د هغه الله بعضی مشرکین جرا قید عبادت کسونه مخلوق لکول سجده نظر نیاز نماز غیر رد کوي او عبد الله چون کی د مشرک د شرک کارونه غنو نو دی وجنه توحید اثبات پا مکلفه فرض کړي دارنګه مشرک د توحید خیر او شر د بل راس کړي نو پاک دی الله او هاي پاک دی الله را کلا چې ماخام کوی کلا چې سار کوی نه اروا تم ماخام را اولی نوم پاک ته برتوب نشراسته او اوراد په دهرانو کيو بېمانه ستا غدار خو خدای بوزيه راولي نو چې کم بوزيه راولي نو غيلا کې دي شي دا ځکه تم سونه ته سونه الله الله استاینه د فایتوب ده کتا اما خ... ما ستا نه کړه چې ما غام کوی هر وخت دا الله تسبیح وایي دغه احمد وایي بل دلیل دی مو او کی جون دې دې منی او کی مړه دې جون او من کانا میتن پاہ یا نہ ہو صورت انام کی طرح سبستیو مڑو جندے کا اگر خاندان مڑ کے میں جندے ابراہیم پیدا او اگر جندی خاندان دنوخ کے میں کنان پیدا کر داریں گے پلار نرسلی زیہ پلیت پیدا شی زیہ پلیتی زیہ نی کی پلار پلیتی مشرک اگر جندے کئی اتماکہ پسنوچے دونا تازہ کئی یوحی الارض سن کې زمکه تازه کو نداري ارواحم تازه کوم او سن کې زمکه می تازه کا تازه بم ذکر قران اس باد په تمثيل کوي ذکر عقل د کې کارني شي کولی ذکر کې ا دانه به خل شي خپل دلیل شرم ا د قدرت الله پیدائش تاسو غوونه ان خلق کوم د خوای د قدرتنا د دي چې پیدا کړی پیدا کړی تاسو اساس نیونه مینن په د کوم خارا کړه کوم من ان په کوم ا د قرتونو لوغاینا په دکړې دي تازه لا د جن اساسونه د سره مطمئن شي اگر دوری دي په مستازو کې دوستی موادتن جما مانم کوي او ولین کوي یعنی یو ځای شی په مینا په محبت او رحمتن مراد ولادت جمع ام کئی اللہ میرا بانی کی شوق دمرائشی او اللہ رحم ام در کیون خورم ام سوا خورمائی مقفر اے وے سواب ام دے دعویں گے دعویں گے تو گلی استاس و دعویں کار ام کئے سواب کی میرا بانی اتاقی دیکنکی دی آکو ام لائچے سوچ کئی سوچ لگون دے اوکا دفعہ ادقو ارتون اللہ اللہ ناش پگم ویدائشت از منون رومکو دیم اختلاف دیم اصلاح سو در انگونو اختلاف به اصلاح سو جبا او اول سنم غرائی دارچا آواز بید بندی دارچا خبر بندی دار او انگون دارچا بید بندی تاقیب پر ذکی دلائل دی دپار دمخلوقات تر وم دلیل از قولتونو لاللہ خودی کی دلی پشوکے کې کی دلی پراد منامکم باللیل و نشورکم بالنحا خواه تاسولا خوب دشپی راولی چه دشپی خوب ریکی وی کار پرای مطمئی کی سار دارن کی چه در روز نو سی نبادن خرابی مپاک را بل عزت دا کرنی راولی خوب دیست تاسولا خوب دشپی اپردکی دل در روز در روز امپورت کی او بیا وبد قاوکم دل اللہ تول دی استاسو دا اللہ دا فضلنا دا علال مال تا فضل علی اذا قضائتم الصلاة فانتا شروف الارض و ابتغو من فضل اللہ مانا قام سی نو گرد ای تجارت کوئی دکانداری کوئی زمیداری کوئی او دا اللہ میرا بانی لٹوئی نو خوب ان دخوای رحمتو پاسی در ام رحمتو اللہ تولیم رحمت دیکھے دلال دی آقوم لاچاوری که پویږي نه ندا قواوره کنا اته دا ولله نه همدری خیتا واستاقو لپاره دی لري دیری چې مسافر پیرشی چې ځان آبادی ته ورسې چره جاله باران مرمدی کې جګړه کله نه غذرول داسمانه مې کېږي په خپل حکم پان دا دا غرو دي د ډېر لږه دا ټول دا لا حکم خولار دی ازا طول اللہ تا منقاد دی نوو دا دورا لولیتو رسینا دا تا گوری سمع اداد آکم تاسو دسمو کے نا دا قبرونا راغواری ترا پاسا کلا چرا تاسو پرا اختلو سرا دا قبرنا نو تاسو باوزائی دیا و دیرنی کلا چی خویوائی یو دعا دا پرا مدد کولو اگر ته دعا لبادت وی ایا دوادر را گفتن دپاره اطاعت ازاداتم الرسول ازاداتم یهودی را گفتن او قران دوار او ده غیر عبادت فرق کڑے وای دعا نہ منی تکوا دعا منی یہ دواد مشرکین ولا چاہے چا کو تو لکه قران کراځي ايو دعاو د مؤمنانو راکي الله را مرتي ايو دعا په معنا د مامو امر کوم چراش نو ته کومه دعاوای كلا قبرونا پر من منل ارض باندې من قبر ناغات از بو زي ولحو بل دلی الله ما تابدات دي بروکتا د خلق او د نعمتو شو اوس بیان ده منروکیت کئ اتین کي تصرف کئ وا مخلوق زمای مالک دین نعمتونه زمادي نو بيان تاسو ګلرا مده کئ نو کي خلق او نعمتونه پیدا کئ مي اې نعمتونه زره کوم زمہ قبض کئ نو بيان وسو کا وای الله تعالی دی برکات اټول لیل نیشته په کیسو حاجت روا که چیرې ذمہ دار شي نو غویا د کونو ته ورتي لکه هغه وايي کې مختیا دي الله بلدرین بدللی چې پیدا کړل دي مخلوقات ابے وفنای کی و هو اوانواله او دا پیدا کول په الله باندې یې اسان دا په بازه دا عبادو دانه چور تمه کی ګران کلا کلا قران ذکر کئی پید بار دو عبادو آهوانون یا آهوانون دو پار دفان ذکر خواند خوطول برابر دی خواند خوضگران آسان نیشتے خوضا خواند کلس بی تفزیر په خوالی معنی دو فیل سر ذکر شی سنگ که مخینی پیده دیر آسانون و دام پیده دیر آسان, دام پی دیر آسان دی. دامانا وہو آهوانن مثل <تصفيق> او دا ډېر آسان دي په خدای لکه څنګه چې مشکلې آسان الله الله صفاتن دی او چت کتا الله غالب حکمت ولرې دغه لوی دي دی, نتاس دا بندگن دی نا باننی سی نو تاسو خدای د بندګو نیک چې څنګه بنديان نایبانی سي نو رای نیوی اوس مثال بیانې الله تعالی مثال استاد ورجنوسنا آیشتہ تعالی دا و دا و چغلامان دي تاسو د شریکانو نه پاره مال کې ذمہ دار شتته تاسو سره غلامان ستاسو شریکان صاحب جداد کی کته تاسو کوئی چې ستاسو مال کې ستاسو غلام شریک جن مرکه کته ته وي چې ستاسو په خدای کې ستاسو غلام شریک دي نو مرکه کته ته وي چې ستاسو د اورات ستاسو غلام شریک دي تاسو عزیز نو مرکه بد غنی مرکه او خدای له شریک غنی تر او له اې شته تا تولا داو چانه چې مالیک دی خلازونه تا څو کی چوند ورک اې ای تاسو په برابر اې دې کې پشان دی رس تاسو د خپل ور یا کم یو شریک دی هغه دی دانګه واځ کوم دو حدانیت اا کوم لږ پویږي په پوش کنه سی الله بیان وکړ خبر داننده دا نه پوری خپو دي اوتابي شو ظالمان د خپل قايشاه تو دانجه پو دي خپو دي اوتابي شو لقومياتلون داغنه زرا ا قملاي چې پويږي خپويږي اوتابي شو ظالمان د خپل قايشاه تو بي ذليل موږ قصص کي بيان کړو زم ان تزالمي متبريد ځکه ستاپه دې فن ستاپه دې فون دلیل نشته او هر یو فن چې په هغه دلیل نشری نیغه حوا ده استاد افن حوا ده ځکه په دې دلیل د قران او سنت نشته او هر چیل چې قران او سنت پرینغه حوا ده نو استاد خبر حوا ده نو دې هم تم تبع ده حوا ده هر متبع ده حوا ظالم ده نو تو ظالم مکه سورۃ قصص کې بیان کړو چې هر متوبې د اواز گمراه دي نو اوسې هر متوبې د اواز ظالم دي هر بدېتی ظالمم دي گمراه دي ولی دلیل نشته هغه په سروان دي بلکې تابیشو ظالمان د خپل قایصه ته بد دلیل د قران سنت نشه نو څوک بلار کوي آیات آتا چې الله په مرده تو عزل الله انہی به دل رات الله مند دیاں نو هر کلا چې زالمان متوبہ ده اما ته کتاب درک نو او دا ځان کون هغه را الله هغه طریقہ چې پیدا کړی دی الله په خلق خلق دا دین حنیف دا دین کې رد شرک دی دا دین کې ته توحید بیان دی دا الله ته دي طرف الله په پیدا کې انيشته بدلون د پیرا ایڅه راي راي هميشه دغه سړي را سيرا غريلا او حديث کرا دي اسلام عليه السلام فرمایي که شريو داوي چې غرد زانه لرش نو یقین پيو کوي او که بدل شه نه یقین نكوي وا غدام اننه ده سييا چې کوئی نه بدل شه نه به امبياسل را لاليږي که دې وسیری تیری دین نه بدلې زه نه دې اندیا سره علیګا او حدیث معنا غلطه کوي دا حدیث معنا داندا کچاوی چې غرض ځنه لرش نه لربشي او کته چا داوي چې خلق الله بدل شي یعنی رفا قانون بدل شي چې اوس طبيعت کې شریت نه شي دین نه شي راته سم په خوانو خلکو کې بل شی تیری طریقه ټولا نه دغه صحیح طریقہ دی فابواه یو غویدا نیومې فن خو پر لري بیروسیودی نشي کی کچاداوې کې غرض زاینه لرشه یقین کای او کداوي چې خلق الله لرشه هغه خلق الله نه خلق الله دی کچاداوې دا لاغه حکمت چې په خوانو قانون کې اچو عقیده توحید اود شه فمن شافو په یوم ندامو منی خو هغه هغه کړای دی اسم انسان کې فطرت اللہ طاقت تنے کید بادائی چھو نو دید با دی واقلی نکی پیری نو دواما قبل اغدین تا توحید دے یا والد اللہ لازم کئی طریقہ دا اللہ الزمو فطرت لازم کئی طریقہ دے دن دکھا ہے آغدین کی اللہ مخلوقات پیدا کرے مطلب دے فا اغد طریقہ چستا پا تبیت کی خواه چولے اوکی خواه چی کم ترقا چولے دا نپا غیر وان شا اغا ترقا چی اقل سلیوی منی زکا کبر چی دے عارضی دے او ایمان چی دے داستی دے نو اصل پس لارشاہ سیلا خوکم اصل اکم اصل پس جے کن کم چستا دا اصل خویو ایمان باللہ ستا اصل خویو عبادت اللہ تا اصل خو یو بنده کېدل نو بنده باندې ځه ته له غلط پزې انشته بدلی دل د الله د فطرت ورای دا د فطرت پیراکی لا تبديل الخلق الله نشته بدل دل د الله د احسان که الله احسان اوسن کړي هر بچی چې پیدا کړي لګاسو چې دنګر سالم بچی پیدا کړي دا دین نه مضبوط لیکن اصل خلق نه پويږي دین مضبوط فطرت الله له او چې عقل سره برابر دي او کوبر عارف دي د عقل نه خلاف دي مونی بینې له اوږر دی الله تا او یېږي د الله نه په پاپون شي د دین ده الله امکهږي چې مجھے کینو نا اقیم الصلاه مکيره او د سورته بنی سایل نه رسونه درشه او غنه اوس دې امن زونو امکهږي په عمل لمشي کینو مشکین عمل آغا کسان دی که تصنطی که دین آغا دین کی انبیاؤ راوڑه نموشکینو تصنط که مو آغا برباد که آغا دین نووتن انبیاؤ دین راوڑه دو توحید سنت نو دو دین تصنط که بدات ام المنین مانا که یعشا مراتن مبتدین زنا دقا دین که نبی اسلام پا آغا دین که تعریف کره او پاوی کې حسابې رد کړو مرافیزیان اعلی موضوعي نو غادي نشست دا پلانې غلط دي دا پلانې غلط دي هنور دین نشست کې لا هکونه چې تسنت کې دینه شډلې هر ډلا پخپل عمل خوشاله دي اوس انسان حالت بیا نه کلا چې ورشيږي انسان تکلیف نو چیرې وې ربطا اره وردي الله تا نو کلا چوس کوم دا خپل طرفه مې رباني صحت کله چي صحت ور کوم نو هغه یو ډول راځينا تر څو شي کئ وای د بابا سندم منره نجات مارک او شیر کئ د بابا په نظر کوم چې کوفر کی پاغره ما څو کوم لایتا نو ډېر افاده پدوا غلې لګا درځي په وشه آیا لګلې مون دې تا څه دلیل مون دې تا څه دلیل لګلې چې کاله ده خراب بیان کړي نو ده د دلیل مطابق دی سو دلیل شته سره دلیل نشته سلطان حجت او دلیل انلک خلق وی لیس الا محجه نتقبه قضا تعالی سد دلیل راغله چې دغه دلیل مطابق تاو نی فوا نو ده بیان کړي په اج باندې چې دې پای درشه کی قال دلیل له شرک غل لري چرته فرای داوی ییچې پغمې صداي ته شیخ عبدالقادر پیدا کوم تاسو به ربا بند یا په صدای صداي کې سید علي ترمذي پیر بابا پیدا کوم تاسو به مدد کوی چرته دلیل شته اورا رسول وليدي او دا ځان خبرې کوي کنه پس دا خبرې کوي په اجباندې شرک ای اکل چوروسیګم ورڅو کلو تا وټالي نماز شي پاره اکو رضی گئی تکریف پس برد آمد رسی، معلوم رای تکریف پس برد آمد رسی، نوی دیتا او ایک تکریف دا عذاب، ایو تکریفی لی درجات، تی انبیاؤ نیکانو باندراولی، اگه در یه ولی چوتی، بی ما قدمت ذکر متصل کن، دی انبیاؤ خونی کری، ناغی تکریزی نو بی ما قدمت دی نرا رسی، ناغا دی نومی دی، بل دلیل اس، الله فرا کینې دې چالو چلای شي اتنګي نو چې رزق الله اور کینې شېر کوي کته غیر الله لې رحمت کې تا کې دې کې نغري اقوم دې نو ار کلا چې رزق الله ور نو ورکا خپلوان no, الله حق دې لوي حق ایمان دې لوي حق توحيد دې لوي حق قران دې ورکا خپلوانو دا غي حق دا حق توحيد ایمان دې اول کامیسکین مضافر تا دا خور دے از خلق اللہ شکواری دا ادا کسانی کامیاب مفت قرآن دے اوخو مفت دا اللہ جنہی بیان کرو اس کو قرآن زرے دے معاشگر زرے دے دائے اوکا سب دے راگر دے قرآن خیمی ممنتی کوم پذیف کوم اور دیت آگئی خوش آلی ما ته تم مربن مثال دې حق الله او عباده ور به سبا ما ته تم چونکه اټيان مجسمه نہ نکاله کړ تابیر د غیر محسوس کو محسوس ہو کی ما ته تم هغه چور کوي مالونه هغه چور کوی من ربن څه دې اټیمال دې لپاره چې دې اټی کې مال, مال خلقو او مانونه کول کو کې هغه چور خلق لرا دغه पारा چې د خلکونه ایو ځواخ لی او د خلکونه خو اخلم نو ځتیږي لا ثقه پر پاره وکلم بابا یې کینه جنمه ولی وېرې تپوز تا تاسو سوته نکړېد کوټې دنه خیر دے زه د بنګور کوته نو خو یې څنګه ترې کنه مونږه چې پخ کړی بنګور مو او چړي کې توایي خیرات ورته غراتو نه دی نن پلان کې خیراتو بنګوري پخ کړی نوې بابا دا را وځای کېده په پندلته ډېر شوق واخې خوراني مهتابه بدل ور کړی ویله په پښتنو خیرات دی بدلیسه د پښتنو خیرات ته مراد د پښتنو خیر ورکه د دل پارا چې زیات کی ځان لا اغستل زمالو ذکل کو لګ ور کوم چې سبا ډیر وخم نه دې تيږي لا ځګه ها چې ته زکاة حصہ ذکرائے زکاة نمانا لغوی حصہ زکاة زکاة قدیم گال مکر مدینہ کے کې کرے آج اور کوئی سے حصہ چې غاری په صلی اللہ رضا من دی ندا کسان دگنا کو ان ځان زیدان لگا مضعفون دی زان خپل اجر چند کر لگی اور کوئی دیر اوس بل دلیل الله از چې اللہ آزاد تے پیدا کرتا دلات خوراک در کئی بیاب امر کې آبی آبون جنجی کی نتاز نتا پوز کم آیشتے پاقا قرزگارانو ساکے چاگتا خواہ سر شرک کرے آسو چوکی لا تاثلہ سشے سلوگن دے جوندل ادر کی سلوگن دے مرگ رستو کی سلوگن دے دی خوراک کی آم. پاکی دار لالالا نشک ہو رے پاک لے علیور سر شرکان کوئی علوہ دا اللہ دا غشنہ چیزا اللہ صلی اللہ دا شرک دیو کو نعذاب در بند رہا گئی کارت فساد ہوچا پروندہ کے فسبب دا عمال دی بر ہوچا باہر لوندہ بر بانڈے او باہر خاریے بر سہرا او باہر عبادی دا طول فساد تا شرک ہوگا فسبب دا گئی کی کئی او بس کئی اللہ دایتا بازی آگا چا عمل کڑاو دنیا کے اطلاع بین کمرا والم کی رسط خو سر جینا تو رسط نشوی نو آگردائی دنیا کے نو گریسر انشان جام دا خلقو چتاظنو پو خواب بک ان من قبلو یا ملو نصییات او باکسر نو چی ار کرا عذاب اللہ را لیگی اپو مشرکان را لیگی نو تشرکونکے مو دروआम او دین مضبوط تا خو غینا چرابه شهرد نبه واپس کې دلته دی دل دل روزید دل الله ادا رب د یو چی یا صدعن دل بل وشي سمانه شوق بجنه تلار شي اسوق بد وزخته او یا صدعن د دل غم نه بوچی مشکان نو خطاب صرف وژن سرشه ځکه ساده وی جدا کېدو تا او کله کې خطاب عام کې ندار سره لګي دا چې کو پر کو پر بو دی په کو هر اچا چې عمل کری نه مقرزان دا خوشالي غوای ما بچونه ما د وی فراش کا معنا دا دې عمل کو ځانې بچونه غړي دا عمل د دې پشان د فرش بچونه شو بدله وړ کی آی خل تا کی ایمان له په الله ایمان له په دې چې فتا نو ست الله امال کرنے ایک میرا بانا اینا اللہ دو دنوں ایمون کر اضبال دلی اذا قدرت نظر اللہ نا لیگی بادن آزی لی ایدر احمد اچو سے تا استا تا میرا اروانی کشتا حکم دا الله اچو رٹوی دا اللہ دا میرا بانا اینا تلار شیدی از اون کے شکر روکائی داد دا اللہ کارون دی نو لے تا استا شکر روکائی اته اكيد لګلې مو کوکا تا نام بیا کومونتا نو راګلې مو بیا دې کونتا بدلایلو نو تو رحمتنګو اته اندلال پیش کړو لیکن اګه انکار کو په بدلې مې وارهسته د مومنانو داوی پیغمبر حضرت او اده لایق مو باندې امداد مومنانو حق من لایق به وته حق بر دین مناما کړو اور آیتولو فی حدیث میں ذکر کر کے بہ حق شاہدین چاہے کہ پما باور کو مومن مشتقی دے مبدا علت تا یعنی اگے خلق باندھے کہ لا انداز ور کو کہ پما یقین کر ہاں بول دلیل اللہ عزوجل کی بجونا نیچ تک ویات سارے سر اوچتول یونس دو وہ یک اوچتکی و خدای اور یا نوتہ تک وریات خدای وریات مخری کی دل پر سما برتوی اسمان تنوی غره کی دل پر سین کی دل او خدای دی وری دل سره نا نی نی ساس کی چوزی تمین ستین نا ممز دا, دا وری دی صحابن ممز صحابن راضی نو کلا کی رسول الله پدې ساسه سره چې تا چرځې دي باندې نه ناګه خوشاله شي بیر خوشاله شي باران شي آه خوشاله شي مل سن سور شه همو سب سور د راته باران په دای وین کانو اگر چې پوخا دینه چرغلې په دای یان باران دې زمينه دې ودقته دې ساس کینه او دې زمينه ماترته لیکن باران میں پیدا رحمت اکن نو گورا نو خود رحمت اللہ تا سنو جو تا ذکر اللہ ازمکا پسو چے دونر سنو جو دائے تا ذکر نو دانگے جوندی بکم رو اللہ پاچی دے قدرت والا اکو لئے گو من او نولی اوینی دے دے فصل لرا زیر لکا بادو سره فصل زیری گی بعد را لے آږه گیا زړشي آږه گیا چې په باران دغون شيرا کالا با اولی زړ یعنی چې فضل تیار شن کولګم با نوینه دې دې فضل له زړ نو ګر د الله د قدرت د نعمت که فضل دانونی ولا نه د دانوی کې قرای صحابه ری چې سره دې باندې یو نیر راځي غټه ورته نیر راځي دغه بل کاری د غنیر دلاند یو پټیل د سری غنم کړلیو 92 ډېر ضرور ډاکر کاټو کیولېون اړیل ضرور چا ورته پلان کی ونن په دې फेरी اړیل یا فلا د لا څنګه مو کړ هے د قال دې دے ما پټه خاړو له سره نه چولیو د ډرن سره کال دے د خپل دے سره نې او بخرمي کړې دے او وګړي د غرز ټو غنم زو چې کله خلکو غنم کولا هغه کتل شو من منکرو دے نڅې کوي والدې خلک به وې تماشې لټل زاغې او خپل قوتونه وګی راړې کیو غوري د پسرره تما کوي د فایسا جتې کلا کلا بازي داسي اوې د خایې سي شکار دي زه هن په نيما اکلیکم با دوه ني دي فضل راځل نوشي پسته دي نه منکر دال راځنه مات خوشاله کی چیرته دا ښایي کې او بعد د مغسینی زمير او وړي دي تا کوي ني هغه باد ځړ چې اوس زم فضل تښتې یاور یا زر که عذاب ترا دی نو داد اللہ اللی نو تونش حرور امرو تا دئی پشاند دو دئینا قوت قوت طاقت صلف شیره او تشبیه الله ده کافر امرو سر رو خیره مشبابی کی وجه دشب اولای ادادای منی چه پا سرا او ریدل لیدل نیول ختمی دی نو چه ار کلا پا سرا در مڑینا لیدن ختم فین بیا ساو کوینی اچار په ممر په مارصره ته اګل لار ان بیا پسویږي او چې په مارصره نیولته نه لار نه خدا سنگ نشي نو یا خدای چې په مارصره داني ديتی دي اذران غله کړي ګډ کې غله ناشته ندا قبر کې ګډ کې غله ناشته خدای لپاره سو کوي یا ترته خدای کی هغه کولی شي ویني نو چې دې ویني نه دا ولید په بیا ته باندې راځي یا وداوی چې نا اورېدل لژن قتل بیا ولراله نه دا کور ترا ولر نه اخر دا وای چې لکسن متکلمین وای چې خدا دکې یو طاقت دی چې پاګیبانې پاداو پرهت ی نور نا ټول متکلمی وای یوزعو فی نوح من الحیاتی بقدر ما اتعلمو اتحسسو دکیو طاقت شتے آسو کرے اغروخ کرے اغروخ لاخرائی جسور کرے کم زیادے پتہنے لگی یعنی کیا قبر کی جسپ راتوا دیو جنہ زیارت القبور دی زیارت المقبور نیشتے رے الہاکم تکاسر حتی زورتم المقابر اب باب زیارت القبور چرتداخو نیشتے باب و زیارت المقبور باب و زیارت المقبور نحجیس کیتے باب بے پبیان د مخام افکیدو دا سلی زیارت مخام افکیدل او قبور د قبر جمع دا غسلے دائی کنی کی باب و زیارت المقبور ہے باب بے پبیان دا ملاقات دا بابا کې لانی بابا الازم بابا کم نیلتا دا قرآن خلاف کے قرآن وی الحاق متکاسر حتی غرتم المقابر مال غافل گئی حتی که تا قبر طور سے نظر تم المقبولین کنی دیوئی دی دانگی انکا لا تسم الموتا چی تی مر جنی نبیت سنگا او تشبیح لکا سنگی مر تنشہ رولی اذا قطع دار روایت تیم جلیز دلتا ذکر کردی دا مسلن ضربه اللہ لنکافر دانی سال لی اللہ کافر لبیان کردی فکما لا اسم المیت الان قضارک لا اسم الکفار خولکان لکسن که منه اس ناوری ندان که کافر مناوری در دیوباندیان مشر مولانا حنوار شا آقا پا اول آت دا با ما خیل اون دا کتاب چه آقاوی در قبر تعلق روح با بدن نیست پا قبر که زی روح تعلق با بدن بسر نیشتره نیشتره آقاوی ادائی تا چاہتی حیات النبی جو اچا ته مایه ته ننډي جوړو یو کار نه استم مازیګر موږ می کډم یو دوته نراله سړی سړتور په او چپلې په خو اروته دوته نور پسي هاي سره تمایخه یو غار ته ټوکم آیاو تنو پټکې والو او خله هین شین ما نه تا پوزګو ویاغه مولانا سه بچړت مه کم یو را غدلت قران نفي همش ملاسن ما راضي ما کټو راتل په موږ لاغه وګوره ما یو به ګور ما چایي ذرالم مې سو اي وې تیغه ما زين نو لا پر کوي وړ ډېر وړو لا هیڅ شي وې تاسو کرام بارک سو ماو چه تو ارتا اولیاء و ایزو مولو، وی نه چه کم ملی دی، مای ملو،, ملو <خصف> سال تیر شد، دا دو تنور تا گوری، ایو تا گوری کنا، تا پوشن که ملاوس بیزه تا کئی، مایستایجی مطلب داده، چه کم اولیاء دا دار فنان، دار بقا تا تری دی، اغا سنگ دی، اغا داوام، مای خدای اغیلم جند پاغ کور کرده کفار اولونا، کافروم جند ديخ وې عذاب ورته او کافر نو به عذاب چا ورته او هغه دا جن او دا غي په کې څه کوي چا څنګه رنده دا مطلب دستا غلې شي هغه خانم ورتوي ولې تا چې وی څه مې ما کوي زده باریکاو خانم ادا د مشایره لا پیجن کنه پداد رحمان د حسین په جن معنا هغه پټېلو جما او دا طریقه چې یې غته نه پیژني وره ما دې ورغل کړی ستاسو مناظره جما کلی کې نو ما خل نو کاران تېلي چې سټي راوخې د ملا او سټو لای غډان مې نو دای غډانو ته چې کله رالې د مردان نه نو تا دای ته وې که مستحب یو شیدہ چوي نه دا د الله حکمې د پیغمبر کنه ستدانې کیږي نه دی د الله حکمې په دې ډول حکم کوي هغه دعا کومې دعا چې په جمع کوي په دیو کوي اته یوایا ته ما ته شاید نه مطلب دا دلیل راړي ها ته قرآن هم نوسته پتا چې داوي نو دې شور جوړ کړ ولې فاتو کوي څو فاتو کوي زه زرا له مانو او زه تا سره ماده چاې داواد درک فتا و نه مانه او زه پرې خپل فعل ډیر خراب و چلال موليان زما ديري ته او خشا یو ولته ته ایلو کابلته ایلو کابل مانه نو قان ته لا و او اخلي زه سړدا جنډه ولوي مانم دडानو قړه امه نظر نشي کوله به مال شرم راتنه دن راتنه ته دا خبره وي ته مانه پیجن زه برا به دا مولان نه غلم چاې کلي ستا خبرين کوله و دوی معاولا بودی پولن بای خبری دلو اترون و جیبتی آرون منگبن را روانشن و اوز دی دا و مری حلکت اول خدا تا پوز کن که قبر که اگر جوانده ری که مری دی تانه تا پوز کن که تا اگر جوانده ری نزمون جاگر پدین کنی که جوانده اولی کنی با اگر سمایل موتانش و سمایل اخیاشن نزم اگر جوانده ناوری چې ته هغه ترغوه او استاد خبر خبرو ترنيځه پړدای دی دیوالې نو هغه په ځخه شو دیوالو مخاوره پچی نو ځکه ځینځې لیکن سواز ور تنر شي اګه تواي عادت نو خير عادت غره غټه تم عمر وي خو خير کې عادت هو دلیل نه دی ان په اس بات کی ناول تانه زداوم چې جګره د ګندي پوره دوه کړي مړي نو کته ژوند دی نو زوم ژوند نه اوری چې څو دغه ترنه زحایلې اته سو دی کې ا کته مړې ده طاقت او دوی شنو خبر مزرب و دي مال بسایل کې اول داري کړي دي چې مثبتین اول په کله خبر نه پوي چې جګړه جن شګره نو شه اورولت مروتا کلام ان کو نتا اواز کلچو شای کی مثال انته لاسون کیندوتا داید ګومړای نو رته مگره چاته چې منی دار لا کتاب ایمان راډی نو تا باووره اده ګرن کی دي یعنی خرق دې قسمه دي دلیل اخری الله واته چې پیدا کړي دې کمزوری وبونه فاتکت سرې ځانته وګړه دته نه چې جن کي یو ضروري وای دان تا وګورئ ان ستا چې زوفن منی او هغه غردو په تکم ورتیا نه کوت او هغه په تکو نه کم ورتیا بیا بوډا شي وشايبا بوډا والے پیدا کوي الله ستې کوي نتا نه داته پوس کوم چې دا ماشون شوم جوړ د وری کار دی دا ځان یو کوټه کار دی دا بوډاګي بوډاګي دا کار دی الله په دې اندازې ان کے دارچا قدير يا چاره چوبږي قیامت نو قسم به موږ یې مجمان وايبا دغه تر کریم په دنیا کې به له مطلب به دای چې غا مې غړې تر کړې ده موږ آزاد یو غړې دا ونګې دې اڑولېږي دات او وایي آګسان چور کړې شو وي تلم اراولې ایمان او تر علم او امن الیمان. من علق من قبيل علق تو عتبن النمان باردان ادا كلام مسوده مکي ذکر کړی دا هغه کسان چې اور کښې او اغيته انم انبياء مؤمنان وا او بووي انبياء المسلم او بووي مؤمنان يانه دغه دنګم تیر کړو تاسو ما قولد انبیاؤ دا دنگ ترکڑو تاسو فی کتاب اللہ پر حلم دخائی کے تر انتہا کتاب اللہ علم اندخائی دخدا حلم کی یہی تاسو تر مرگ پوری قیمت مرگ تر مرگم جن ترکڑو او ای آگسان چورکڑشی ہو گئی تا علم عرور امیمان زنگم ترکڑو پر حلم دا کی تر قیمت نداس قیمت تے داس قیمت را او اغا علماء. علماء. او علماء دا څکه متره وګوي هغه علما هم رات دو تلین من علما وګوي علما د قران او اغا میاں جګي مثلا من له لټكونه شوده الاناس تاسو په خپل کو ګوانی حق په بیانې نو دای چې دا خبرو کې نشواده ورته وي او په ایمان دروغ وي خطاب د کفار تلبستم خطاب کفارته دا دا ایدا یومال تقریر د ما سبق ده تاسو وخت ترکو په انډار لا کې تر قامت دا د قیامت لیکن وې تاسو قوم چې نه پیګي مدار فائدبورني کې ظالمات باندې ځلې ماذر ته باندې ان بعد با ملامتیا ومن لېشي نه په بانو بخلاصي نه به ملامتیا ومن لېشي ات دوی رضاتم وې مانا دا wala ustatabun da adbana ke no adbar da ta anaba da ira da kreshish aw che kala da denai ke no malamatia no ba da in malamatia awan le shi no ar kala che khuda da si kai nun bayan kum khalqula pa quran ke arqas madil nematuna khalq دان سبا تیله خبر راوړی دا دان یې مور وای دې لکه څنګه چې دې سبب د انکار د جهوت څنګه په دې مور والشا. نو دان یې مور وای الله حضور الله خپل کوچنه پويږي ان چې نو, نو فاست بیر تصبر کوا وعده الله رښتیا ده وعده الله او لا تخلف بن خفت نه ده مانا مسترب کے دل وَلَا اَتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ ام پریشان نکی تالا کسان چیقین نکی جمع کتاب پریشان نکی سپوک نکی داغی خبری تا مسترب نکی تالا خبری دب ایمانو یعنی مسئلہ جی رسوس نکی د حق مدیوان ری سورت کے بشارت تفتیو ما سبقا سورت سر جباد الابتلاب فتش تے او سورت کے ادلاء اقلیو والدست اغه انسان حال مفهی د هر قسم اسلامی کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتئ ايوب اسلامی کې سټ مرکز د قیسا بازار شاته په خور خار